Simba wana ana vitu vitatu katika fomu katika fomu mama na leo ndani lina pia katika fumi ya usajili ambayo nataka hiyo ina picha iwe na particulars zake na iwe na signature ya mchezaji haipo ile lakini wana contract ni ile ambayo walileta wakati ule mkombira kagama. ambao sisi wakati ule tukumwidhinisha kama secretary kwa sababu tuliona kuna kuna matatizo kwenye ile contract. Kwa hiyo uwezi kutumia contract ambayo ina matatizo kumzuia mteja asicheze. Kwa ile contract tulisema muda wa usajili utakapofika kamati itakapokutana ndio itadetermine sasa kwa sababu sasa hivi hili ni swala la usajili ni swala msingi. Kwa hiyo kamati ndio itaamua sasa kwa information zilizopo hizi hapo. Mteja yayeitezewa. yanga tumesema wao wanaleta contract, kamaleta form ya usajili na yuko kwenye formal kwa mujibu wa kanuni kamati ya, ya katiba sheria na hadhi ya wachezaji ndio ambayo inapitisha usajili kwa ajili ya msimu ile ilikuwa ni la of activities za TFF kwa maana hiyo wakatule tulifanya kama secretary kwa sababu ililetwa katule kama extension na masuala ya extension yako kwenye secretary lakini masuala ya kupitisha usajili yanafanywa na kamati extension inaweza kuletwa kesho mtu anaweza kaleta extension ya mchezaji ambaye amesajiliwa jana. Kataa kuita kwa mba, extend. Kwa hiyo uhitaji kuita kamati ijashuhudie kwamba kuna mkataba umeletwa wa extend. Lakini usajili unaletwa usajili mzima. Unaleta na mikataba yote ya wachezaji. Unaleta na, na fomu mama kutambulisha kwamba wachezaji wetu ni hawa wafuatayo. Na fomu zao tuna ni hizi hapa. Na mikataba yao ni hii hapa. Redondo yuko Simba kwa azam. Azam wamewasilisha fomu ile ya ya redondo fomu ya usajili lakini ina ina baadhi ya vitu ila sasa ni swala mm -hmm. ya kamati ambayo itaamua na Simba nao wameleta fomu ambayo imetamilika ya redondo na mkataba kwa azama mwenyewe mkataba wake ni ile extension iliyopo mm -hmm. TFFA ambayo inaisha juni juni mwaka